Ons skrifleesing kom uit Exodus 4 Ek gaan dit op die skerm sit Ek denk ons gaan in die Afrikaanse Bijbel van Amal dit saam lees Ek sê dit is een beetje eenvoudiger Maar in geval julle het ook selwe naaslaan Exodus 4 vers 24 tot 26 Kom ons bid eersam Heren, ons wil ook in die ochtend met ons knie voor u kom buig U kom herken naas koning, ons het, het net al nou gesing U is die Heren heilige geest is ie wat ook die woord van ochend vir ons moet kom oorbreek dit kom vertaal so ons dit kan hoor en kan begryp en kan gaan leef daarom bid ons dat ie die ja, twee letters op papier oot leven sal maak in ons binnenste ons bid het in die naam van Jesus Christus ons Heere, Amen ons gaan so rikkie later um, die tekst lees ek wil so bieke as spris wees ek het die boodskap hier met een WhatsApp gekry naversende bewys, as jy vir jou eie foute lach dan kan ek jou lewe ansienlik verleen as jy vir jou vrouse foute lach dan kan ek jou lewe ansienlik verkort ek wil waag te sê van ochend dit is dikwel so dat arme vrouwens en man acht vrouwens, arme vrouwens en moeders baie keer die skuld kry vir alles wat verkeerd nie want het is moos nou so het is navorsing en dit ook bewys, mans is nooit verkeerd nie maar dit sê ek nou Tom in die Dit is maar net die betoon van hoe ons elke dag leef, dat, dat moeders en vrouwens die skuld krijg. Um, as ons ergens laat is, dit gaan ook daar by julle baie gebeur, dan krij die ma die skuld, uh, oor sy nie die kinders, die tijds aangetrek krijg, om kerken te gaan, en waar die situasie ook al mag wees. As uh, die kinders vuil is, dan krij die ma die skuld, dat die kinders nie mooi en skoon aangetrek is. As uh, hulle stout is, dan krij die ma die skuld, dat die kinders nie meneerig geleer is. En dan is dat betu mense wat sê, dat die Bijbel eindelijk negatief skryf oor, oor vrouwens en oor moeders. Ons is baie lief om daar in Genesis 2:3 te verwijs na Eva, dier wie die sonde dan nou so genaamd ook in die wereld gekom het. Ons denk baie keer aan Belila, wat vir Simpson verlei het. En as ons openbaring lees, uh, dan word Babylon een toonbeeld van die slechte vrouw, Voordat ons daar verder praat, moet ons gaan kyk van een ander vrouw, Sy poora, oor wie vanochtend sy boodskap gaan. Die vrou van Mooses. Ek gaan die drie versies vir julle op die scherm wees, Mooses hulle een nacht by een plek langs die pad geslaap het het die Heere daar naartoe gekom hy wou vir Mooses doodmak Mooses' vrou sy oorap neem toe een klikmes en sy snij haar seense vooruit af en sy raap daarmee aan Mooses' voete Sy het vir Mooses gesê Jy is my man hier die bloed sal jou beskerm Toe sy dit sê het die Heere van Mooses gelos en hy het Mooses nie doodgemaak Sephora het gedink aan die besnijdenis toe sy dit gesê in een sekere sin is Sephora ook soos vrouwens dat ons oorkom die skirk in die verhaal sy die skuld gekry, ook vir dit wat in Mooses' leven verkeerd geloop het want onthou nou, sy was een kusiek gewees met ander woorde, sy het uit een ras gekom wat nie deel van, van die Israel uh, volk was <coughs> en dit het gemaakt dat, dat Myriam en haar Aaron Mooses' broer en sister <coughs> vir ou Mooses openlik aangespreek en vir hom gesê het maar, maar jy kan ons iemand uit die ander naas sy nie hulle probeer goed doen en vir hom advies geen raad gee so lees ons dat Miriam uiteindelik my laatst geword het hoekom omdat sy dit dir waag het om vir Mooses aan te spreek oor hy met sy oorra getrouwd was Maar wat het gemaakt dat God Mirjam gestraf het met my laatste omdat sy kritiek uitgesprek het tenor haar broer Mooses omdat hy met sy poora getrouw is. Dis wat ons verhaal wat ons gelees het in die drie verse vir ons wil kom vertel. En het lyk vir my as een mens die, die verhaal lees en julle kan een bykie weier lees vir die huis ook, en spuiten daarvan dat Sy Pora een kassiet was, uit die ander nasie was as Israel het sy een baie speciale plek in Godse hart gehad en ek sê dit op grond van hierdie drie verse wat ons vanochend gelees het Mooses was die man van God enkele hoofstukke van tevore enkele hoofstukke van Um, het hy God moed by die braandbos en krui Mooses een opdrag. sy opdrag was om Godse volk uit Egypte uit te leid en saam met die opdrag geer die Heere van Mooses een klomp vaardighede uh, op grond van Godse genade en sien dat hy ook kan wonders doen om uiteindelijk ook hierdie volk weg te vat uit die plek van slaverdheid was so gefokus op hierdie opdracht wat hy van God gekry het dat niks anders vir hom saak gemaakt het hy was so onder die indruk van hierdie heilige moment by die braanbos en die roeping en die taak wat God vir hom gegeet dat hy absoluut aan niks anders gedink het En nou moet ons Dalk vir mekaar sê, as ons die, die, die context van die gedeelte so bykie lees, dan dan die besnijdenis Dalk so bykie in Moosesse kop vervaag. Daardoor hy het by Faro's paleis groot geworden, hy is later die woestijn in, so hier gebruik van die, van die joodse geloof om sienkies van 7 dae uit, uh, of 8 dae te besnijden, het al in onbruik geraak in Mooses' verwijsingsrande. Maar in al die dinge was Mooses eindelijk so bezig met die dinge van die heren om sy opdracht te probeer verstaan en uiteindelijk uitvoer daarvan te gee dat Mooses vergeet het van die heren van die dinge. eindelijk was hy so bezig om planne te maak van hoe die volk uit Egypteland weggeleise word dat Mooses nie begin het by die begin nie Mooses het sy eie huis gesit verwaardels hy het nie sy seens aan die Heere gewij nie hy het nie sy seens laat besnij nie en dis een opdracht wat die Heere gegeet is teken van die verbond, dat jylle my volk is, dat Joodse sienties versnij moet word, die opdracht van die levende God. En toe dit nie gebeur nie, toe Mooses ongehoorzaam is daan, lees ons het God so kwaad geraad, dat hy gedink het, maar ek wil Mooses doodmaken. Hy is bezig om my gebooi het en hy is bezig om sy gesin te, te verwaarloos hy is bezig om so te focus op sy roeping, dat hy van my vergeet en van dit wat ek wil heen wat een tragedie sal dit nie gewees het as Mooses eventueel door God doodgemaak gewees het dit omdat hy sy eie huis nie in orde gekryd het En dan sien ons hoe Sephora, Moosesse vrou, om van een gewisse dood te red. Sy besnui haar seens en sê aan Mooses, Jy is nou my breidegom, wat bloed bloedbeskerring word. En is amper as op die daad van Sephora, sy nie net die verhouding tussen God en Mooses herstel het nie, maar ook die verhouding tussen Mooses en die rest van sy gesin, ook sy verhouding met haar as moeder en met die kinders en ek glo dat hierdie optrede van Sepora genoeg rede vir God was om een sachte plekje, een speciale plekje vir hierdie vrou te heen en toe so kwaad geraak het vir Miriam oor sy Mooses aangesprek het oor hierdie vrou waarmee hy getrouwd is dat sy met my laat sy getref was ek glo dat God ook met die vrou wat ek is is een wonderlijke bloedband, een bloedverbond gehad het omdat sy die verantwoordelijkheid op haar geneem het vir haar seens en haar gesin kom ons maak die gedeeltes een piekie meer nader kom in ons lijf ons is nie meer vandag in die tyd van die besnijdenis nie um, die besnijdenis het, het onder andere ook um, plek gemaakt vir die, vir die dood en alhoewel ons dag, vandag nie meer besnij nie is daar net soveel se poras in ons midde vrouwens wat dal namens hulle mans die doop belofte naakom vrouwens wat die man en die kinder saam sleep na die eredienst na die bijeenkomste van die gemeente toe vrouwens wat namens die mans ook die kinders opvoed en het om waardes gee wat elke aand by die kinders sit en een stikkie in die bybel te lees en saam te bid terwyl die mans met die sogenaamde groot en belangrike goed bezig is. Bezig is om een lewe te maak en geld te verdien. Dit is my vrouw sy verantwoordelike om die geestelike waardes en die opvoeding te vestig. Kan ek vanavond al met die mans praat? Die bybel sê in hymerie vir ons Mooses was eindelijk die sagmoedigste mens op aarde in daai tyd. En as Mooses so veel kon maak, om dalk sy gesin af te skeep, en so te focus op sy goddelike roeping en taak, maar dit waar het begin by sy huisgesin af te skeep, hoeveel die meer gaan ek en jy nie ook maar in Mooses sy voetspore trappen? neem ons as paas as mans rechtig ook geestelik verantwoordelike vir ons gesinne vir ons kinders of laat ons dit aan die vrou ons voel hy is ons hy het nie een tyd hy het een natuurlijke aanvoeling die Heer het hy so gemaakt ons geer het vir hy is ons nie bezig van ons vrouwens op die sondebokke te maak kyk ons nie dikwels so vast in ons vrouwens so minder goeie eindskappe um, dat die oorveldigende goeie wat ons vrouwens, ons moeders doen misgekyk word nie is ons nie bezig om van ons vrouwens, ons moeders sonde bokke te maak terwyl ons eentlik sonder hulle lang kan onder God sy toren sy so wegkooi die bybel praat nie net negatief oor vrouwens as ons een beetje blaai dan kom ons achter, daar baie plek in die bybel waar, waar daar positief, baie positief oor vrouwens gepraat word en waar die lot van Israel baie keer gestuur is en gerig is dier die rol wat die vrou gespeer dit maar aan Isaacse vrou Rebecca aan Raga en Jericho die richter Deborah koningin Esther Maria Magdalena Lydia die purpur verkoopster en so kan ons eindeloos aangaan om vrouwens in die bybel uit te haal wat een richtinggevende rol gespeel in die geschiedenis van ons geloof in ons kerk. Kan ek vanochtend iets gewaagd sê? Ek dink ons moet besef dat ons as gemeente hier in Oud-Nikoland, maar ook weier as ons kerk, Jylle, jylle kerk in ons land nie net ingekerd nie eindelijk afvang van ons vrouwens sy getrouwheid aan die Heere en hulle vermoe om hulle verbintenis aan God werkelijk hoe alles te stel ook in die tyde wanneer dit vir ons as mans moeilik is en die tyde ons moederloos maak en depressief maak en sonder hoop laat is het dikwels die vrouwens wat die manne in die gat het optel hulle handen omhoog hou vir hulle inspireer en het moedig maak om net aan te gaan of ons dit van ochend wil weet of nie ons vrouwens ons moeders is die rugraad van ons samenlewe sonder hulle inspiratie sonder hulle deernis sonder die verantwoordelikheid wat hulle vat voor baie goed sonder die deesekingsvermoe sal ons samenlewe in nare plek gewees het ek weet, hier sit hier sit dalk van ochend wevenaars ek moet al vannig kyk, ek vermoed, hy mag dal wees, hy sit weder wees, maar, a wevenaar, uh, en ek wil my niks self gelijkstel in a wevenaar nie, maar ek is eindelijk a graswevenaar. Die aflepe twee maane het ek dit absoluut achtergekom. Dat die vrou onontbeerlik is, vir enige huis, vir enige gesind, enige van my die rol van moeders het ons so afgeskaal en afgespeel dat ons baie keer miskik wat moeders en vrouwens vir ons beteken en nou weet ek daar sy sy sarkastische spreekwoord wat sê achter elke suksesvolle man staan daar vrou wat aan hom vertel dat hy verkeerd is is die waar achter elke suksesvolle man is daar ergens in sy leven een moeder wat een inpak op sy leven gehad en vanochend by hierdie ere diens eer ons God wat ook vir ons moeders gegeet en wat ons dalk hoop met nie net een keer in die jaren maar ook by geleentheid vir ons moeders met waardering en liefde kan gee kom ons sê die heredankie ook van ochtend vir al die seporas wat een onzaklijke rol speel gespeel het in ons leven en vir die moeders wat al kinders en kleinkinders het al is jou eigen moeder nie meer saam met ons nie wat bereid is om op te treed op te staan so dat mense sy lewe gerekt kan word. Dis wat sy voorraad doen. Die raad te doen is Mooses sy lewe gespaar. Mag jylle as moeders ook voortgaan om dit wat die heren in jylle ingebouw het, ingeplant het, inbeleed steeds elke dag te leef. Um, ons eer die heren ook vir jylle. Kom ons kijk na ons gebedstijd die siekes is redelijk die klompie wat uh, die afloppe paar week op die week nie is ons bly steeds vir hulle bid dan is daar ook ander sake vir voorbidding Ek dankie vir die demokratische verkiesing ons bid maar vir die uitslag en dat uh, die niets nieuwe verkooselaiers ook sal strewe na na regering wat terughinker na die godlike waard is dan wil ons ook bid vir die synode siting oe, daar is die spelford um, ek gaan nou nou oor geleentheid geef vir hen kom vir my in jou hand bid wat die gemeente verteenwoordig daar in die kaap hens in ons gemeente wat worstel met depressie met ziektes en financiële nood die droogte in Amibie, Noordkaap, Oostkaap en baie ander plekke bid van uitkomst en dan ook vir vervolgde christene wereld wat gebed steeds die grootste behoefte van die vervolgde kerk en dan sê ons dankie vir moeders en grootmoeders wat in die kinders en kleinkinders getrou met liefde tot eer van die heren opgevoed het dankie vir soveel sykes en die wat groot operaties ondergaan het en vir oome herstel het ons prijs die Heere daarvoor. Vrienden, ek gaan vra dat Johan voorin toekom en um, ons het sommer gevra vir Henk wat vanochtend die by die microfoon diens gedoen het om vir my en Johan te bid. Ons twee gaan die kaap rooi ver die, die week. Um, vrienden, buit als een brief vir ons, ek denk, het is een ongelooflike belangrike synodersitting nie. Uh, kan ek maar sê, waterscheidings synodersitting en ehm, um, ons gaan vijf daal lang op ons achterin te sit wat maar voorbij vir die kerk dat die Heere ook uh, vir ons sal voorsien in die tijd. Dankie. Ek vond het vanaf sê dat uh, ek, het het, daar, ek kruis, dat is geredig gehad dat twee Vest in Zuid-Kapsoeners so met buiker en ek sê tot vandag toe wat aan ek kon so baie my diewe mense tegemaak sê, o, al die is die nodig. Toch nie dat aan die, dat vind baie verkeerdig. Ik heb een gewonderlijke ervaring gevuld en ik heb Johan op gezegd, Johan, ik weet het bij hem niet. Kom ons bijna niet samen. Ons wonderlijke Heer, als ons zo voor die samen met langerijke gebeuren in ons land, en we maken met een stemming wat met, met plaats van de commissie Heer, wat ons vraagt, die ook, daar die gekoese wat die land sal leid ook so sal leid hoe hy hier het opgespreeg dat hy getrouw aan die volk sal is en ook recht sal het geskiet in Amal Goeheer, maar dan dink ons ook aan die enkeerkerk vir ons land wat amper onder bereg staan hoe hy hier het so baie kiesies wat na nou, vorig kom die media in de die aardig mate Natuurlijk opspeel oor Heer baie keer ten koste van al ons uitmaak. Maar ons wil hier dat u ook die hand van Sierin sal hou, voor die verrukke leeg. Ons wil vrouw oor Heer, as ons nou, toe die my en waan bid en opraam die, dat u hulle sal, Ek neem sê die Heer veilig verweer terug Wat in tweede dat hulle volgens overtuiging aan die debattering die saken dat ons op deel naam en die Heer en alle tyd geluidsam word met die medewerkers die in ons werk. Ons praat het enkele enkele enkele enkele. Amen.